та котів, що скрізь почувалися господарями, а господарям милостиво делегували роль своєї обслуги. Отже, зиму ми розкушували, а з весни, коли приїздили цілим гуртом господарі, перебиралися в маленьку хатинку з усібіч, окутану плющем і виноградом. Тіснувато, але жити можна. Недавно у видавництві Ярославів Увал виходила своєрідна гумористична антологія. Мені запропонували написати до неї мемуар, про мої ворзельські дні та наші літературні розважання з Дмитром Івановичем. Подаю ту публікацію без змін, бо до неї, здається, просто нічого додати. У часи літературної молодості я мав статус бомжа, тобто людини без визначеного місця проживання. Вдень працював у газеті, а ночував познайомих і ще хто знаде. Як відомо, література вимагає жертв, Отже, в ім'я неї можна було б стоїчно нести хрест без притульності й далі, але в мене на шиї були дружина й малий син, і в них не було ніякого витерпу для волоцюжного існування. Мої приятелі склали мені протекцію, житимеш у курортному містечку під Києвом на дачі маститого письменника. І ось ми в трояндному виноградному раю за високим парканом, при двох вовкодавах, які стережуть територію а воднораз і нас. Приїздить мастити, і я спостерігаю його труди й дні. Він пише роман. Молодий журналіст їде в село Нажнева. Там зустрічає дівчину з медовими устами і волошковими очима. Звичайно ж, закохується з першого погляду і вирішує. Назавжди залишуся тут. Одне слово, нікуди не поїду, кохання не залишу. Хоч я й дуже огинався. Але дав класик мені роман почитати. Читаю, волосся на собі рву і страждаю. Як же, як же ж найделікатніше йому сказати, що все це сон рябої кобили. Починаю з далека. Мовля, знаєте, метре, воно в житті все не так. Що не так? Подивовано запитує. Ну не так обіймають, цілують, не так кажуть і так далі. А він мені повчально відповідає. Я ж не пишу так, як воно є. Я пишу так, як воно повинно бути. Такий закон соціалістичного реалізму. Ви, як критик, мали б знати ще краще за мене. Я, маючи його дах над головою, не можу сказати, що все це чертівня африканська. Язик не повертається. Але ж і сумління моє професійне не може мовчати. А класик уже схиляє мене, щоб я написав рецензію. Ясна річ, епологетично, для газети де все домовлено. Вже навіть не пригадую, як я тоді відбоярився, відбрикався, та неоднораз довелося мені писати за класика. Я був завідувачем відділу критики письменницької газети. Окрім усього іншого, відділ мав опікуватися ювілярами, друкувати щось на взір майбутніх некрологів. Але на ювілейно-оптимістичному регістрі – наймарудніша справа. Телефонуєш письменникові Х і кажеш «Сунеться ваш ювілей». «Хто скаже в газеті про вас похвальне слово?» Він відповідає. «Телефонуєш до названого, напишіть ювілейне слово». А він відповідає. «Цей гунцвот на мене доносить струже, а я його повинен прославляти. Та я скорше собі руку відрубаю, аніж візьмуся за такий опус». Оскільки наш класик був людиною миролюбною і загалом доброю, то він погодився стати автором чи не всіх ювілейних сельветок. Але щоб їх писав я – а підписував його прізвище. І почалася наша співпраця. «Питаю, що ви хочете сказати про колегу?» Відповідає, колега не тільки пише, а й косить. І я вже строчу щось на взір. що та вірпінській письменницькій колонії з'являється бравий косар у брелі, ряхтить роса, співа коса. Одне слово – жену ліричну пургу. Романтизм без берегів. А я – в ролі літературного негра. Даю йому написане прочитати, а він щоразу не має вчених слів. І тоді я нашпиговую текст. Ментальність, концепція, парабола, ретардовий плен сюжету, стереоскопічне бачення і так далі, і тому подібне. І хоч скільки вписую цієї архі мудрості, йому все мало і мало. Чуття безкарності, не я ж автор тексту, окрилювало мене. Я вже писав таке, що як мовиться, і на голову не налазить. Класик був усім задоволений. Якось він сказав, «Ви ж неодмінно напишіть про мене мемуари». Я йому це пообіцяв, але застеріг. Вони називатимуться в наймах у класика. Він подумав, що я жартую, і не заперечив. Тож оце я нарешті й пишу. Не знаю, чи хтось нині зможе провести вам бодай побіжну екскурсію по руйновищах цього літературного парфенону, де нічого не нагадує – про його колишній блиск, престиж і щось таке, що існує тільки в унікальному варіанті. Ніхто не покаже вам, де була Довженкова сосна, в тіні якої він любив висиджувати, світячи сивою головою серед зеленого гілля. Її всім показували, до неї навіть водили екскурсії школярів, сосну давно зрубали, не полишивши ніякого сліду і пам'яті про неї. Не покажуть вам і шпаківню. Малесеньку кімнатину на другому поверсі першого корпусу, в який завжди оселявся Юрій Яновський. Чомусь найкраще йому писалося саме там. Ніхто вже не знає кімнати в другому корпусі, котру називали Вишнена кімната. Він облюбував її і тільки туди приїздив в Вірпінь, і тільки тоді, коли вона вивільнялася. Ніхто не розкаже, що Гуцало завжди жив у першій кімнаті першого корпусу з великим вікном, у яке видно і луг, і річку, і ліс. Саме те, що завжди вабило зір. Прочитайте його ліричну порозу, і ви в тому допевнитесь. А в другій кімнаті того ж корпусу написав чи не всі свої історичні романи «Загребельний». В вірпінському фольклорі примхливо переплилося все. Абсолютно достовірна, курйозна пригода, дотепна містифікація, невигаданий анекдотичний епізод, оригінальна побрехенька – Тут усе разом поєдналися, як пазли, і почасти важко розрізнити, де закінчується одне і починається інше. Де, цитуючи Гете, живе поезія, а де жива правда. Одне слово «Ірпінь» – той, що був. Це, мов би, якась окрема цивілізація. Як, скажімо, земляків Вавилон, але не Месопотамський, а тутешній, на берегах степової річки Чебрець. І Верпині своя річка, що витікає з праглибин древлянської історії, і хоч так ганебно збарахліла і так давно нищиться людьми, ще повільно плинно голубіє плесом під вранішніми небесами. Вона разом з руїнами літературного дому з останніх сил ще тримається за життя. Якби я почав перелічувати всіх, кого запам'ятав за ті вісім років тут, то для цього мені треба було б пару десятків сторінок. Тому згадаю тільки тих, хто найчастіше і на найнадовше приїздив сюди. Григір Тютюнник, Анатолій Дімаров, Роман Андріяшик, Андрій Німенко, Роберт Третьяков, Борис Нечерда, Любов Голота, Павло Мовчан, Олексій Коломієць, Леонід Новиченко, Григорій Севокінь, Микола Жулинський, Любов Забашта, Борис Комар, Семен Журихович. Уриваю цей реєстр ірпінських довгожителів. Так їх охрестив персонал будинку. Додам ще, тут проводилися сотні нарад, круглих столів, творчих семінарів. Тут все історія, часом гумористична. Ось стежка вгорі від першого корпусу до адмінкорпусу. Там ходив Загребенний. Її називали потівець-генія. Трохи нижче – алея молодих обдарувань. А широка дорога від заїзду на територію Проспект Графоманів. А кін на ім'я Сережа, якого описали десятки, якщо не сотні поетів. Ходив по всій території будинку смирний коняга, що охоче відгукувався на ім'я Сережа. Казали, що так нарік його малишку. Влітку з ним гралися діти. Годували його з рук. Він ходив за ними, як слухняний собака. Річка тоді... Була ще не знищена, в ній купалися, до неї тулився пляж, де завжди було людно. Тому на літні канікули від пінь приїздило чимало письменницьких родин із дітьми різного віку. А міським дітям? Це ж така екзотика. Кім? До того ж винятково лагідний. Діти його й до річки водили, купали, їздили на ньому. Потім Сережі не стало. Вік. І дирекція знайшла йому заміну. Такого ж білого в яблуках і ім'я йому дали Сережа. Він швидко бвикся на новому місці й у новій для себе ролі. Багато хто навіть не підозрював, що це вже інший кінь. Не знаючи правда, але чув, що коли не стало другого Сережі, з'явився третій. І він знову був в тієї ж масті і в яблуках. І також мав лагідний характер, дружив з дітьми, які тягали його і до лісу, і на річку, хоча годувався з їхніх рук. У кожному разі Тодішній Ірпінь без Сережі, чи то першого, чи другого, чи третього, просто не уявлявся».